SMS-eket olvasok. Szerusztok! Áruljátok el nekem, miért jár Ababotond úrnak alanyi jogon az évvégi 20 milliós célprémium, kérdezi Francesco. Nem alanyi jogon jár, hát azt még mindig jóvá kell hagyni hát a ha városvezetésnek. Ja, ja, ja, de Jó, de igazából, tehát, hogy önmagából hogy ilyen mérvű prémiumok meg fizetések vannak, hogy egy olyan posztot betöltő embernél, mint ab a az szerintem teljesen rendjén való, mert, mert, mert az ilyen... Az ilyen felelősségteljes teljes állásokat, nagyjából a, a, a magánszektor ennek a háromszorosára négyszeresére becsüli meg. A probléma az van, hogy állandóan felvetődik, hogy jogos-e az, hogy ő a prémiumot azok után, hogy hogy működik és hogy működteti a BKV. -t. Tehát, hogy inkább ez a probléma. Nem a fizetéssel van a baj, hanem azzal, hogy hogy működik a BKV. Tehát de azok annak, tükrében a millió... annak tükrében a fizetéssel. Annak tükrében a fizetéssel is baj van. Ne, nem, a... nem nem. Annak fületek. Tükrében... Az, a, az a pénz, az, az a pénz de... amúgy is az ördögé, a sose lesz, ami a, mién, a nem millió, tehát hogyha a boton nem kapja meg a 20 millió forintos, mit tudom én, prémiumát, akkor is csinált a BKV abban az évben x milliárd forintnyi veszteséget, amit adóforintokból tömnek be. Tehát a 20 millió forintnak se, se, se, semmilyen szerepe nincsen. Nem is kéne, hogy felmerüljön, egyetlen dolognak kell felmerülnie, vajon a BKV vezetője, az alkalmasá -e a feladatának a betöltésére is különben ez sem egy igazságos ez kérdés, Mert azért a fenet tudja, hogy, hogy mekkora mozgás tere van mondjuk a BKV vezetésének, szerintem mondjuk a tulajdonosnak a felelősség azért az első ebben az esetben, hiszen ő ennek a vezetőnek a munkájával most már 16 éve elégedett. Fegyka az nagyon-nagyon vicces rác, ő írja. Abba biztosak lehettek, hogy nem lesz megbotondozva. Majd lemond, vagy felfelé bukik, Isten ver még minket botonddal. Sziasztok! Kontrollfilm elején abba botont felolvas. Az is úgy lett összevágva, <gül> az is úgy lett összevágva, mert nem ment neki. A film elkészítése rajta múlt, senki nem akarta a metróban való forgatást. Nagy lelkű ember. A BKV megesik szét. Lehet, hogy abba kéne, hagyni, abba kéne energiát fektetni? Kérdezi Zsolt. A BKV cirka 3,5 milliárdot költött a 4-es 6 vonalra, és most a hír szerint több 10 millió a pluszköltség. Panaszkodik a BKV, nagyon tudom sajnálni magunkat. A török farkasok völgye egy jó film, írja Vatai. Hm. A török farkasok. Az a török farkasok völgye egy jó film. Ez hangzik el. Sziasztok! Kb. két évvel ezelőtt Budapesten egy kínai szakács megkéselt egy másik kínai vendéglátóst. Nem indult nyomozás idejében. Amikor egy újságíró rákérdezett az ügyre, a szóvívő ezt reagálta. Mi ez a nagy felhajtás? Ez csak egy kínai volt. Nálunk mikor lesz átlagos kínai karakter a barátok közben? <gül> Jó, de egyébként az a durva, hogy a kínai, tehát a kínai mafia, tehát az a durva, hogy ahova a kínaiak akármilyen formában eljönnek, ott körülbelül kis Kína van. Tehát ott ők úgy mozognak, mint Kínában, nem igazán ö, ö, kapcsolódnak a társadalomhoz, nem nagyon akarnak integrálódni, nem nagyon akarnak asszimilálódni, ők berendezik a maguk Kínáját a világon akárhol, akárhova mennek, és akkor ott ők az egymás közötti leszámolások, stb. For, ö, ö, sorozatát valósítják meg adott esetben. És a helyi rendőrség meg nem is nagyon tud a dologgal mit kezdeni, mert nem látja, hogy nem is tud, nagyon tud belelátni a dolognak a belső dinamikájába, a belső motivumok rendszeré. Be, mert hogy a dolog alapvetően kínai, tehát mondjuk a kínai rendőrség talán ki tudná vizsgálni a dolgot, de hát az jobb, ha nem nyomoz Magyarországon. Ezt legalábbis meg, meg, meg lehet figyelni, tehát én általában kínával kapcsolatban, vagy a kínaiakkal kapcsolatban, és ezt most minden előítélettől mentesen mondom, ezt nagyon ezt látom. Hát például vagy csináltak az MTV-ben <kül> Egy összeállítást azzal kapcsolatban, hogy de talán nem is az MTV-ben, hanem az RTL klubnak az országház magazinjában. az Azzal kapcsolatban, amikor teljes uborka szezon volt, nem is volt parlamenti ülés, hogy, hogy a kínai kisebbség Magyarországon mekkora. És most már állítólag a legnagyobb a kínai kisebbség Magyarországon. Tehát állítólag már többen vannak, mint a romák, vagy valami ilyesmi. Tehát a Magyarország legnagyobb kisebbsége lehetne a kínai. Az az érdekes, hogy nincs Magyarországon kínai kisebbség, mert nem volt egyetlen kínai, aki bement volna és beegyeztette volna Magyarországon a kínai kisebbséget. És már a, mondom, az országház magazinban mondták az RTL klubos újságírók, hogy. Jó, de az irreális, hogy a cigányságnál nagyobb legyen a lényeg. Hát valami ilyesmi hangzott, tehát tök mindegy, rengetegen vannak. Akkor a második az a Pont az a lényeg, én nem tudom egyébként ezt felbecsülni. Az a lényeg, hogy rengeteg kínai van Magyarországon. Tényleg rengetegen vannak. De hát mindenütt a világon egyébként. Tehát ez a globalizált világ az valahol Kína kitelepülésének a, a, a nyomvonalán halad. <gül> az a lényeg, hogy hogy a, ők megkérdezték, már mint az RTL klubosok megkérdezték a, a mindenféle hatóságokat, hogy kisebbségi ombudsmant, meg én nem tudom, mindenféle kisebbségi jogok biztosát, meg én nem tudom kicsodát, hogy van -e akadálya annak, hogy a kínaiak bejegyeztessék magukat Magyarországon kisebbségként. Milyen plusz jogosítványok járnak ezzel? Milyen lehetőségekkel élhetnének a kínaiak, hogyha bejegyeztetnék magukat? És akkor ezt így mind elmondták, és akkor utána elhangzott a, a, még, a, még a reporter részéről, hogy tehát a kínaiak tér felén a labda, Várják őket szeretettel. Tehát, hogy így, így minden nap várják őket, és a kínaiak nem érkeznek. Nincs egy kínai Magyarország, aki bemenne és azt mondaná, hogy szeretné beegyeztetni a kínai kisebbséget. Ennyire nincs viszonyuk azzal a helyel, azzal a környezettel a kínaiaknak, ahol laknak. Ők a maguk részéről Kínában élnek. Szerintem a kínaiak azok úgy állnak hozzá, hogy az egész világ valahol Kína, ők Kínában vannak, itt élnek mindenféle más népek is, akikkel ők tök el vannak a maguk részéről, de ők itt nem a kisebbségi létet élik meg. Ők, ők, ők itt kis Kínát rendeznek be, a maguk Kínáját. Ahol Kínai van, az Kínai, és ennyi. Tehát ők, ők, ők meggyőződésem szerint így állnak ehhez a dologhoz hozzá. A Babotont posztja felelősség teljes, kérdezi D. Milyen felelőssége van? Milyen abszurdum? Egy hazug féreg az igazságot, írja Nosfer. Hoppá, hm. hoppá. Hm. Ez kinek szól Nosfer? Kedves Nosfer, kinek szól? Ki, ki, ki a hazuk féreg? Ez a kérdés. Csak nem a Ti már láttatok ö, kit, kínait a temetőben? Hová temetik őket? Vagy életűek Kérdezi Zozó. Ja, hát ugye ez, ez igen, igen volt uh, ilyen urbán legend, de lehet, hogy van benne igazság, hogy, hogy, hogy elvileg, hogy, hogy a ki, hogyha meghal egy kínai, akkor azt nem jelentik be soha, mert a személyi azonossági dokumentumait azt megkapja valamelyik társaképpen Kínából, akar bevándorolni, vagy illegális módon Magyarországon van, és így legalizálják az ő jelenlétét, tehát, hogy ki, kínai hullával halott találítólag, de mondom, ez csak lehet, hogy urbán nem találkozott ön orvos, vagy magyar rendőr, vagy a temetkezési vállalatnak bármilyen alkalmazottja. Vádlott? Álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott médiaképtelen és magyartalan fogalmazásban, valamint következetes és zavaró beszédhibákban. A bíróság véget vet a magyar nyelven indított hadjáratuknak fellebbezésnek helye nincs. Na ezt nem, de még mennyire, hogy igen. Széső közép, ahol csak a tartalom számít. Van egy telefonunk. Haló, haló! Jó, reggel, jó reggel kívánok! Dávid vagyok Cseperről. Halóka! Azért telefonáltam, mert van egy ismerősem, aki a határőrségnél dolgozik, titkárnő. És ő mesélt egy-két történetet kínaiakkal kapcsolatban. És azt szeretném mondani, hogy ezek a városi legendák, ezek nagy részben abból fakadnak, hogy nem ismerjük egymást. Szóval én is hallottam ilyen hülyeségeket, hogy azért nincs kínai a temetőben, mert hogy bedarálják a, a, a húst, és eladják nekem hm. meg Na most az, aki ismeri a kínaiakat valamennyire, tudja, hogy náluk őskultus van. Szóval minden kínai lakásban van egy saját házi oltár, és ott van az ősöknek a fényképe, és minden a füstölővel tisztelegnek előttük. Egy szóha, én, egy szó, de... én, én, egy, én egy szóval nem, nem, nem mondanék szóval. ilyet, és soha nem gondolnám ezt. A, ezt tudom, de nagyon sokan ezt elhiszik. Szóval ezek lábra kapnak ezek a történetek, és mindenki elégtétet akar rajtuk venni, hogy na hát... Hú, kik, sötét kirekesztő soviniszta ostoba legendák ezek. Igen, na most viszont vannak érdekes történetek is, tehát, hogy nagyon sokszor megfordulnak papírok Magyarországon betett. tehát mit tudom én van a, egy kínai letelepszik Magyarországra mondjuk kap egy tíz éves tartózkodási engedélyt kap egy ilyen nem tudom milyen színű útlevelet ezzel utazhat és előfordul az, hogy, hogy ez az IPCEL visszaküldi Kínába egy zárt borítékba ugyanezt az okmányt és ezzel még többen bejönnek tehát ilyen, ilyenre volt példa ezért gondolkodik a határőrség azon hogy valamilyen csippet ültet az útlevélbe hogy, hogy mielőtt kimenne az országból ez a küldemény, valamilyen radar ezt fölfogja és megállítsa még mindig jó, mintha emberbe mint ember ültetni a csipet. Erre vonatkozóan már voltak híreink egyébként valami két héttel vagy három héttel ezelőtt. Még, még arról olvastunk föl híreket, hogy egy amerikai cég emberbe ültethető csipet fejlesztett. Igen, és te, ilyen te, módon, módon a cégvezetők, cégvez, cégvezetők tudhatnák, hogy az alkalmazottaik azok pipsóba járnak, vagy Google hmm. bárba és akkor kirúgnák őket ezért, meg ilyenek. Igen, de valahol ez logikus, mert a, a, azt hiszem, hogy ezek az okmányok a magyar államturajdonai. Tehát a magyar állam védi a saját határokat. Felőlem az útlevelembe azt ültetnek, amit akarnak, de az én bőröm alá ne ültessenek ne, ne, semmit, mert áll, odarugok. Ez, ez csak egy magyar megoldás. Ja, másik... ja, csak e, hogy, mert ez felmerült, tehát hogy ez, ez van egy ilyen fejlesztés konkrétan, és ez megvásárolható. Tehát, és jelenleg nem tudom, hogy léteznek tehát Jelenleg dolgozdák ki ezekhez a fejlesztésekhez a törvényeket az Egyesült Államokban. Jellemző egyébként, hogy az Egyesült Államokban jelent meg az, ezzel a dologgal kapcsolatos érzék, érzékenység az az érdekes a dologban, hogy nincsen törvényileg szabályozva, tehát jelenleg jogi lehetőség van arra, hogy egy állásinterjú során feltegye, feltegye a munkáltató, a munkavállalónak azt a kérdést, hogy Ellenkezik -e az elveivel, vagy beleegyezik e abba, hogy csipet ültessenek bele is. Ha az illető szeretné megkapni a munkát, már pedig szeretné megkapni a munkát, nem azért ment, ment állás interjúra, mert nem szeretne dolgozni, akkor azt kell, hogy mondja, hogy igen, beleegyezem. Ezek után belédültethetik a csipet, mert onnantól kezdve te a cég tulajdona vagy, a cégvezető pedig szabadidejében követi a te útjaidat, és ha valami neki nem tetszik, mondjuk olyan helyre mész, amit ő nem támogat, mondjuk. Itt tudom én. Tehát bárhova. Tehát tök mindegy, mert semmi köze nem lenne egyébként hozzá, hogy hova jársz, akkor ők kirúg téged. És ez jelenleg jogilag abszolút keresztül vihető. Tehát mondom, most dolgozzák ki a jobb amelyek ezt elvileg lehetetlenné teszik. De hát kérdés, hogy ezek a jogszabályok átmennek-e ismerve a cégeknek a lobby, lobby tevékenységét, vagy a lobby erejét a politikában, nem biztos, hogy átmennek majd. Ez az aggasztó. Na most én, én is egy ismerősöm, mint ilyen autóbiztonságokat szerel, kérdeztünk tőle, hogy mekkora az a Magyarországon kapható legkisebb eszköz, amiben nyomon lehet követni egy autót, vagy akár egy gyereket, vagy bár egy kutyát, és mutatott nekem egy ilmiltelefonnagú eszközt. Most én ezt nem tudom erre. Ez nem így van. Ez hát nem így lehet, van. Egy riszem, Risszem méretű. Risszem. Igen, de annak valamilyen radarjelet, vagy valamit le kéne adni, valamilyen rádiójelet, ahhoz kell még egy eszköz a közelében, ami ö, olyan sugára. Itt olyan öm, sugároz, és akkor utána az a másik eszköz az, ami majd a számítógépez csatlakozik meg, ami jelzi. Én nem így tudom. Én, a, én, én, abból, a, én abból az infóból, amit, ö, amit beolvastam itt amit még a rádióban, mondom, hogy mi mennyi, két-három héttel ezelőtt, abban kifejezetten arról volt szó, hogy egy ilyen risszem alapján követhető az illető. Uh -huh. A másik, amit szeretnék mondani az, hogy nagyon vigyázni kell a magyaroknak az útlevelükre, mert állítólag a fekete péteren 2-3 ezer euró között mozog egy magyar útlevél. Nem vigyázniuk kell akkor, hanem <gül> jó pénzért értékesíteni, és jól megválasztani a vevőt. A Természetesen vicceltünk. Beérkezett Magyarországra Nigériából egy 40 éves pasas, egy teljesen hát magyar útlevélel, és ki volt cserélve a, a fénykép. És az volt a magyar útlevélbe írva, hogy ezek született 1980-ban Nagybecskereken vagy nem bocsánat ez nem Magyarországon van mitam én Berettyóújfalon Kovács Sándor és akkor a 40 éves nígeri egy szót nem tudott magyarul, aki képzelt, hogy belép Magyarországra. Geniális. Mert előfordult az, hogy mit egy níger orvosnak a gyereke Magyarországon született. Na de ez teljesen szeketes volt, és soha nem járt Magyarországon. Pasa tudta, hogy hol van. Tök aranyos. A, ami a legérleke, vagy legviccesebb az az, hogy mesélte azt, hogy Magyarországra érkezett egy kínai pasas, de ő vonattal jött. Tehát, mint olyan, Kína, Mongolia, Oroszország, Ukrajna, Magyarország. És itt bukott le, tehát mindenhol elfogadták neki az okmányát, az okmány az pedig egy négy rétbe hajtogatott papír volt, amilyen volt egy fénykép, meg különböző pecsétek, meg kínai szöveg. És itt Magyarországon a fordi, fordítóirada lefordította, és kiderült, hogy ez egy Shanghai étteremnek a menüje volt. Érted? Tehát a srác Kínából egy menüt elkért, rátette a saját fényképét, meg valami pecsételt, és ezzel szépen eljutott Magyarországig. Itt vagyunk, itt vagyunk. Szóval, csak a szánktátva maradt. Igen. De érdekes, hogy se az ukránokat, se a mongolokat, se az oroszokat nem érdekli az, hogy hiteles-e egy okmány. Viszont ez valahol érthető, mert ha Magyarországon fülelik le az ipsét, akkor a Magyarországnak a költségén kell hazaszállítaniuk. Ez Aha. elég költséges. Mert ha mondjuk itt kapják el a kínait, és visszaviszik Kínába, akkor kell még mellette két, vagy legalább egy rendőr, aki kíséri. Tehát ez több százezer forint. vagy levesz, És gondolj bele, hogy mennyi emberről van szó. Hát igen. Jó, De nem hát lehet kibír... mindenki nyomon követni. Kibírja ezt kapacitással. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Sziasztok! Hello, hello! Televízió a népekópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Média kritikai fóruma. Mivel szórakoztat, vagy inkább frusztrál minket a magyar televíziós tematika? Ez itt a fő kérdés. Lesz Például a TV2-n ma este kalambú. Na most én a Kalambón teljesen kivagyok akadva. Szerintem a Kalambó az minden, minden krimik leggyalázatosabb a minősíthetetlen és valami szörnyű. Nem is tudom, hogy a monotónia és a folyamatos ismétlődés iránti milyen babonás, nem tudom én, démonok azok, amelyek az emberek számára érthetővé, elfogadhatóvá, kívánatossá, hogy nézhetővé teszik ezt a... Ezt a, ezt a ezt a borzasztó, borzasztó sorozatot, hogy Kalambó. Én egyébként őszintén szólva nagyon kedvelem Peter Folkot, szerintem Peter Folk egy jó színész, nagyon jól játszik egyébként. Én, én bírom azt a figurát, tehát ezzel semmi baj nincsen, de az a forgatókönyv. Hát az. És csak most, hogy a TV2 műsorra tűzte a Kalambót, csak most lehet látni, hogy te jó atya úristen, mennyi kalambó epizód van. Tehát most már vagy olyan, mintha legalább tíz éva vagy egy örökké valóság óta folyamatosan adnák a kalambót, és akkor van egy csomó ilyen egészestés kalambó, meg epizódos kalambó, meg részes kalambó, meg én nem tudom hányféle kalambó van, és és újra meg újra ugyanaz. Tehát aki tényleg szüksége van a magyar embernek arra, hogy egy hónapban 12% -szer lássa megfordulni Kalambót, és ahogy azt mondja, hogy valamit még elfelejtettem. Tehát, hogy ez kell az embereknek? Mindegyik Kalambó epizód pontosan ugyanúgy épül fel, de szó szerint ugyanúgy. Az első 10 percben Kalambó még fel sem tűnik, és valaki elköveti a tökéletes gyilkosságot. Mindig azt hitted, hogy az előző részben, epizódban láttad a tökéletes gyilkosságot, de nem. Mert most. Most tényleg a tökéletes gyilkosságot. Mindenre odafigyel. De nem csak, hogy új lenyomatot nem hagy, tanuk nincsenek, tökéletes alibiája van, gyakorlatilag nincsen indítéka, vagy nincsen felderíthető indítéka, mert valami három áttételen keresztül követi el ezt a bűncselekményt. Gyakorlatilag semmilyen támpontot nem hagy a nyomozónak. Tehát a, tökéle, a tökéletes büntény, Gyakorlatilag esélytelen, halambó. A negyed, negyed órával a film kezdete után körülbelül megjelenik kalambó, és a helyszínen és első öt perce során ő benne körülbelül kiderül, tehát így összáll, hogy ki a gyilkos. Ő már tudja. Persze ezt így nem tudjuk, hogy mi alapján tudja, de tudja. Viszont nem mondja el, mert hát még nincsen bizonyítéka. Be kell bizonyítani a dolgot, de hát ez gyakorlatilag lehetetlen tekintettel, hogy a tökéletes büntényről van szó. Hát gyakorlatilag semmi nyom nincsen, nincsenek. nincsenek a, a az ő bűnösségére, már mint a bűnös bűnösségére utaló jelek. Gyakorlatilag semmi nincsen, ő a nullából, a semmiből főz, de tökéletes ételt, ugyanis azonnal tudja, hogy ki a gyilkos. Soha nem tudjuk, hogy mi alapján tudja, de hát ő kalámbó, ugye Tehát, hogy ez, ez már egy ilyen mítosz. Azonnal rászáll a gyilkosra, és elkezdi őt mindenféle lényegtelen, meg érdektelen dolgokkal leterhelni. Beszél neki a feleségéről, meg így elkezdi, a, elkezdi mindenféle hülyeségekkel zaklatni, frusztrálni, rákérdezni mindenféle különböző körülményekre, bizonyos dolgokra, amelyekre hát eleinte még nagyszerű válaszai vannak, aztán egyre idegesebb lesz, és Kalambó tudja, hogy jó nyomon jár. Nem sokára el fogja veszíteni az illetőt a türelmét, el fog követni egy hibát, és akkor lebukik. És hát addig frusztrálja idegileg, addig zaklatja, addig idegesíti, addig jár vissza a nyakára, amíg aztán az illető elkövet egy hibát, saját kelepcéjébe esik, és kalambó a bilincset, és vége. És mindegyik Kivétel nélkül mindegyik kalambó így zajlik. Na most miért érdekel engem az, hogy hogyan zaklatja, frusztrálja, idegesíti ezt az embert, mikor már az elején tudom, hogy ki a gyilkos? Én azt gondolom, hogy a krimi az egy olyan műfaj, aminek körülbelül az a lényege, hogy egy, egy titok, egy rejtély, ami kibomlik, az embernek vannak különböző gondolatai, sejtései, impulzusai, ki lehet a gyilkos, és a végén nagyon meglepődik. Nem erről kéne, hogy szóljon. Akkor Agatha Christie kidolgozta ugyebár a kriminek ezt a, ezt a kiváló dramaturgiáját, amit azért nagyrészt Júdát is vett, legalábbis a jobb filmek, akkor ezt pontosan tudjuk, hogy, a, hogy van egy csomó gyanúsított, bármelyik potenciálisan elkövethette a gyilkosságot, és hát valószínűleg valami nagyon meglepő megfejtés lesz a végén, amire nem is gondolsz. Na most Kalambónál a kezdet-kezdetén tudod, hogy ki a gyilkos. Miért érdekel egyáltalán bárkit is, hogy hogy a pontosan ugyanúgy, ahogyan eddig már milliószor látta, hogy így visszajár a nyakára, idegesíti a hülyeségeivel, majd végül kiderül, hogy valóban ő a gyilkos. Kalambó sosem téved, az ötödik percben mindig pontosan tudja. De ez kit érdekel? Miért érdekli az embereket? És engem elképeszt, hogy ez a Kalambó, ez a sorozat ez miért ennyire népszerű? Miért zabálják az emberek telepofával? Te érted? Azt nem tudom, hogy megfigyelted el, hogy a kalámbó sorozatokban nem csak ez a dramaturgia az állandó, hanem a negatív karakter is folyamatosan ugyanaz. Tehát, hogy mindegyiknek valami beteges kényszere van arra, hogy spanoljon a kalámbóval, és hogy együtt oldják meg a gyilkosságügyet. Mert ezzel akarja elterelni magáról a gyanút. Tehát pontosan ugyanezt a stratégiát választja mindegyik. Mindegyik jó, nem volt talán egy vagy kettő rész, amikor én láttam... Már az ötödik percben elküldte vérbe volt, Ilyen. Olyan, nem volt olyan, olyan, olyan volt, hogy mondjuk ne, nem, egy idő után már nem spanolt vele, tehát de, de alapvetően mindegyik spanol vele. A, másik, a halálig. A letartóztatásig. A, le a másik az, hogy igazából nem lenne egy rosszorozat ez a kalámbó, hogyha arra a kérdésre keresni a választ, hogy az ötödik percben mi volt az, amin ami, ami kalámbó fennakadt. Honné tudta egy... ő az ötödik percben, hogy milyen különleges képességei vannak kalámbónak. De erre sosem a... És <gül> ha erről, erről szólna a, a sorozat. Akkor adatt, lenne öt érdekes perce a sorozatnak, de tényleg tehát akkor legalább öt percet ki tudnánk emelni, mert onnantól kezdve ugyanúgy érdektelen lenne, hogy hogyan hogy a rakja rá a bilincset. Nem biztos, nézed az X-szakták, azok na nagyon sokáig kitartottak, és na nagyon érdekesek voltak. Tehát, hogy tényleg a, a Kalámbó, ami elvileg arra büszke a sorozat, hogy ott minden logikus, és minden fel van építve, és ezért is szeretik nagyon sokan, hogy milyen fantasztikusan logikus a Kalámbó, csak éppen az első, első lépésnél, van egy olyan, olyan irracionális elem, a... igen, igen, igen, igen. de tényleg olyan, olyan mi... isteni közbeavatkozás, amire semmifajta magyarázat nincsen, de hát... Olyan, mint egy... Jézus, amikor föltámasztja Lázárt, nem? Igen, aztán nem tudom, hogy azt is megfigyelted, hogy Kalámbónak az ügyfelei az ott mind a, a felső középosztály, vagy a kifejezetten gazdagok, mondjuk ez... Erre mindig, lehet a... mindig milliárdos követi el a gyilkosságot. Igen, erre lehet magyarázat esetleg az ő, mondjuk ahol lakik, ugye ahol ő szolgál, hogy az területen csak milliárdosok vannak, bár én azt gondolom, hogy ahol, ahol csak milliárdosok laknak, ott sem feltétlenül csak milliárdos bűnözők vannak, mert hát vannak ugye azért, tudom én, olyan alkalmazottak, vagy, vagy, vagy arra járvá jók akik, akik mondjuk nem életszerűleg nem laknak ott, de mégis ott követik el a bűncselekményt. Na Kalambó ilyenekkel még soha nem találkozott. <gül> <De> <gül> mi értelme van annak? De tényleg valaki magyarázza el nekem, hogy, mert hogy kellenek állandó elemek tényleg egy, egy, egy, egy sorozat epizódjai között. Legyen ez az állandó ellen, például Peter Folk Kalambó, meg az a drop színű Agyon koszolt ballonkabát. Tehát, hogy ez, ez szerintem így pont elég. De hogy nincsenek változó elemek, hanem kizárólag állandó elemek vannak. Miért teszi érdekessé az újabb és újabb epizódokat? Tehát, hogy újra meg újra megnézheted pontosan ugyanazt, szóról szóra ugyanazt, tehát megírsz egy forgatókönyvet, és onnantól kezdve az első epizód másolása az 150 vagy 250 epizódon keresztül tart, és ez az emberek torkán újra meg újra lemegy. Érthetetlen. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, ajas és alantas. Ez a Szélső médiakritikai kritikai fóruma. És folytassuk akkor a többi milyen műsorok vannak még róbert ami a kul tévén. Tévén természetesen a vacsajok című köpedelem. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a kultévéről neked mi a véleményed, szerintem az az alja mindennek. Tehát az a média alja gyakorlatilag. Tehát az a... egy tévé, amelyik majkát nem csak... Az arcának választotta, hanem minden műsorának a vezetőjévé is. De minden műsor, ami, ami kultévés műsor, és van műsorvezetője, annak azt Majka csinálja. Tehát hogy senki más csak és kizárólag Majka. Nagyon-nagyon sokféle változata van annak, hogy női melleket nézél. Tehát volt egy olyan műsor, aminek az volt a műsor ötlete, hogy a nők mellét le kell fotózni, és akinek több fotója van nők melléről, a két nagyon rossz fejcsávó közül, a Majka és a másik nem tudom, hogy hívják hülye gyerek közül, a, a, a, az nyeri a, a műsor, ugye? És akkor a végén az örül, mert neki több mellé van, de vol, van olyan, hogy így leszólítom, és akkor beszáll a kocsiba, és akkor így me, me, megmutatja a mellét, és akkor ez a műsor. Tehát kifejezetten ez a, ez a, ez a tévéműsor. Jó, de, de az a baj, tehát, hogy ugye Amerikából indult ez a hagyomány, hogy, hogy ott partikra el, elmentek így kamerával TV téviadók, és, és csináltak ilyen felvételeket. Most a mai ma esetében azért az esetek egy jelentős részében arról van szó, hogy ilyen levitézlet, kiöregedett pornó sztárokat, majka, akiknél hát, me mellüket látni, hogy mondjam a, a, a, csa a csa csajok igazából még el kezdik a melót rendesen, amikor már végeznek is. Egy, egy részről. Más másrészt ször szörnyű majkának, tehát hogy én, én általában nem bírom ezt a fajta stílust, amikor egy 21 nehány éves férfi az úgy beszél nőkkel, mintha lenne 50. És így mondja, édesem, kérlek, hát meg tudnád ezt tenni, jó, édesem. Tehát, de, de tényleg, hogyha így beszél, a, nem is tudom, a sarki fűszeres, aki 55 éves, 60 éves, valami csajjal, csajjal, valami hölgyel akire ráhajt, és aki szintén van 40, akkor az ember elfogadja, de olyan szinten illet idegen, és, és valószínűleg bejön az embereknek, mert azért majkát, mint jelenséget azért mindenki kajálja, Tehát, hogy, hogy, hogy ma Majka igazából. De igaz, mit kajáltak? Egyetlen... De mit kajálnak rajta azt? Azért magyaráz már el. Maika valószínűleg egy jó pofas, ö, srác. Valószínűleg. Tehát, te nem a szemednek hiszel, hanem a közvéleménynek. Tehát így te lehetom, hogy valószínűleg. Nem, hogy, egy. nem hogyha a vélemények szerintem egy jó pofas, srác. Tehát, amit a kult évén csinál, az mindennek az alja, de, de, de, de nem gondolom, hogy mondjuk ennél többre lenne hivatott. <gül> Jó. Szóval, én szerintem a Kult TV az tényleg minden alulmuló gyalázat, hogyha viszont kíváncsiak vagytok arra, hogy a mai kalambót, csak egy, egy kicsit visszatérjek, miről <gül> fog szólni az? Sajátos, Nem, hát van-e annyi esemesünk van, hogy az valami döbbenetes. Én szeretem a kalambót, rohat jól lehet szunyálni közben, csak mindig felébredek azokra a szemét hangos reklámokra, írja fegyka. Jó fegyka, nagyon vicces rác. Ö... Ö... I... Aha, érthető, kurafik. Ti a ballonkabátját. Hm. Üdv. Fecó, és nem mint a múltkor. Fecike. Ezt nem nagyon értem, de mindegy. Vakhaveron mondta. A film elején elsőnek, kalamb elsőnek kalambó magyar hangját mondják, másodiknak mindig a gyilkosép. Le a a poén. Ez de kemény. Jó, de, jó, de egyébként, ha 5 percet vársz, akkor amúgy is megtudod. Nem kell hozzá ilyen nagy megfejtőnek lenni. Jó, hát ez egy poén gyilkos dolog. Tudom, az az érdekes a kalambóban, hogy... hogy... Ez, a, ez talán az egyetlen ilyen klasszikusnak tűnő krimi, amit valamelyik kereskedelmi csatorna folyamatosan fő időpontban játszik. Tehát, hogy, uh, ugye, ez ami, állta ki a közvélemény ízlésének próbálját. Ez, ez az, ami, amiről azt kéne mondani, hogy ez a legjobb, miközben azért hát említsük meg, hogy ott van például mondjuk a Viaszathárman Sherlock eh, Holmes-nak. Holmes na, na jó, az BBC a BBC, BBC sorozat az zseniális, brilliáns, és Jeremy Brett az az a Sherlock Holmes, aki én már akkor Sherlock Holmes rajongó voltam, amikor még ez a Jeremy Brett ez nem ment, én még nem láttam. És már akkor gyakorlatilag az összes Sherlock Holmes történetet olvastam, és hát elképzeltem Sherlock Holmes, de ahogy Jeremy Brett megjelenítette, az felülmúlt minden képzeletet. A tökéletes Sherlock Holmes, a felülmúlhatatlan, pedig már sok mindenki eljátszotta, tehát én már nagyon-nagyon sok mindenki kivel láttam Sherlock Holmes-ot, például a, a csárton Heston is játszotta például Sherlock Holmes. Nagyon-nagyon sokféle, sok színész formálta meg. Úgy, mint Jeremy Brett, soha senki szerintem ő már egyszer is mindenkorra összefonódott ezzel a karakterrel. Tökéletes. És mivel az, az, a, az, a, az a film az nagyon-nagyon nagy részt, még talán calambo is nagyobb részt a, a, a, a nyomozó karakteréről szól, ez, ez kulcsjelentőségű. Jó, de ne, és az a zseniális a Sherlock Holmes karakterben, hogy minden, minden pozitív főhős, és Sherlock Holmes természetesen pozitív főhős, mind, minden pozitív főhős egy, mondjuk egy jó krimiben, vagy egy jó bármilyen jó írásban azért egy összetett személyiség, akinek vannak hibái, és van nagyon sok erénye. Hát konkrétan opi, opinista. A Sherlock Holmes ezzel szemben van nagyon-nagyon sok hibája. Gyakorlatilag és mind mind csak hibái és vannak. Mindössze egyetlen erénye. Tehát a, ő az az ember, akit, akit így azon kívül, hogy milyen hihetetlen éles az esze is, milyen meglátásai vannak, nincs, nincsen oka, miért szeretni lehetne. Nincs, nem iszonyatosan arrogáns, drogos, kiéget, kiégett, a, a bodortalan, faragatlan, érzéketlen, nőgyűlölő. Minden, minden rosszat el lehet mondani róla gyakorlatilag. Azt lehet tudni, hogy szereti a zenét, mondjuk ennyiben kifinomult, szereti csajkovszkit, és, és hát... Jó, azért van erkölcsi érzéke. No, is van, erkö van, rának, er van erkölcsi de, ez is, igen, de ez, ez is a világ romlottságával szemben szembeni dühött dac valójában. Semmi más. Tehát, hogy... hogy ő a világ ellen, ő majd megmutatja ennek a szemétvilágnak, valami ilyesmi, tehát hogy így, így, így mindössze ennyi. Egyébként meg az egészet azért csinálja, az egész ö, szakmáját azért végzi, mert különben öngyilkos lenne a depressziótól. Tehát őt valójában semmi nem mozgatja, két dolog az, ami el tudja az életfájdalomtól és az életiránti gyűlölettől és az életiránti undortól terelni az ő figyelmét és, és foglalkoztatni tudja, az egyik az az ópium, ami, ami így körülbelül leköti valamelyest, a másik pedig, pedig, pedig az egy ilyen rejtély, amit, ki, amit, amit fel kell deríteni. Ez, ez ő, ő ehhez menekül. Tehát tulajdonképpen ő ezzel tartja magát életben, hogy újabb és újabb rejtélyeket fejt meg, mert amíg egy rejtély megfejtésén dolgozik, addig nincs ideje szenvedni az unalomtól, mert hogy az ő agya, tehát tulajdonképpen arról szól az egész sorozat, hogy az ő agya az egy olyan, olyan műszer, amelyet ennek a világnak az ingerei nem tudnak megmozgatni, nem tudja, nem tudja kielégíteni az ő szellemi igényeit ennek a világnak az unalmas, érdektelen, közhelyes, szintelen, nyomorúságos rendszere. Kérdés, hogy Sherlock Holmes-a mi lenne, hogyha kalambot nézetnének vele folyamatosan? <gül> <gül> Valószínűleg <gül> egy folyamatos opium-belüliumban menekül. De amíg azt akartál elmondani Sherlock Holmes kapcsán, hogy neki megvan különben bizonyos tekintetben, legalábbis én annak tartom, aztán lehet, hogy ezzel vitatkozni fogsz, az amerikai ellentétpárja. Tehát tipikusan megint egy olyan karakter, aki minimálisan sem szerethető, és ő kocsák. És kocsák nem az intellektus, az, amivel bevilincseni, az, az ott más bár... stílusa. <gül> Nem az ott stílusa. De, de, de, de, de, de azt olyan, olyan, olyan, olyan arogánsan tudja előadni. Azt Gábor a két... magyar hangja? Nem Koncz Gábor. Inká, yeah, Mint, mint yeah, amit meg... legutóbb is már helyesmitettek minket. Igen, legutóbb. Jó, hát a magyar szinkron az zseniális. Tehát akkor is meg, is megismétlem, ahogy Kalambó azt mondja, hogy pici És Nem mondja, Kocsák. azt mondja, hogy pici És így mindenkit olyan busztustalan módon bánik a kollégáival, tehát, hogy nem tudod, ott van, ott van az a Stavros, a görög, a kö, kövérkés görög ember. Hát az a szerencsétlen, hogy körülbelül úgy kezeli, mint egy kifutó fiú, tehát mint egy pizza futár, hogy fiam, most menjél el ide-oda. Aki felé van benne némi fajta... Hát tisztát nem? Kodzsakre ez egyetlen nem respekt, jellemző. Ne. Respekt, de, de, de ez a respekt sem abból fakad, hogy, hogy is amit az ember lerakott, hanem, hanem, hanem az, hogy van egy baráti viszony, ez a konkrét közvetlen át. De, de, de, de Kodzsek az ő irodájába is úgy megy be, hogy, hogy mindjárt lerakja a egy felsőjét, és felrakja a lábát az asztalára a főnökének. Tehát, mm. Jó, Kodzsaki, Kodzsaki és Sherlock Holmes ez a két legkevésbé sem szerethető mégis a két lehető legkarizmatikusabb nyomozó. Azért elmondom, hogy úgy döntenétek, hogy ma este megtekintitek, ahogy ebben az évben 235 ször is visszafordul az ajtóból Kalambó, hogy azt mondja, egy pillanat, ezt még elfelejtettem, akkor ismertetem számotokra, hogy mi a cselekmény. De hát, mi az, ami változik epizódról epizódra, ezúttal Kalambó a panoptikumban jár. Kalambó Londonba utazik, hogy a szkotlándiár nyomozási technikáját tanulmányozza. Látogatása alatt természetesen csatlakozik egy gyilkosság felderítéséhez. Egy Shakespeare darabokat előadó színész pár meggyilkolja a legfőbb mecínásokat. Jó, mi az amerikaiak stereotípiája Angliáról, Londonban jár. Shakespeare társulat. tehát azonnal Shakespeare, hát mi ez a. Mi más Londonban, mint Shakespeare? Hát ott, ebből áll az élet világos? A gyilkosság hátterében zavaros szerelmi húzódnak. A nyomozás kezdeti eredménye, a tettesek újabb elkövetésére kényszerülnek. Hát nem csoda, Kalambó már a kezdet kezdetén kb. kb. át a szitán. Nem is lehet csodálkozni ezen. Na most az az érdekes, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez a Kalambó a panoptikumban, Kalambó Londonban, ugye London, a Tüszon panoptikum, ez a Shakespeare társulat, az összes sztereotípia felhalmozódik, és hát Kalambó Elmutatja az amerikai módszereket a Scotland Yardnak. A Scotland ahol a hagyományos módszerekkel általában az epizód végére derülnek, ki, hogy ki a gyilkos. Calambo elhozza Angliába az amerikai módszereket, ezeket az újabb módszereket, amikor a, a nyomozás ötödik percében már pontosan egy intuíció révén pontosan tudjuk azt, hogy, hogy, hogy ki a gyilkos. Hát igen. Sziasztok! Minden Kalambó epizódnak megvan az a baja, hogy egy gazdag, befolyásos, elvileg pénzzel mindent megúszó embert egy slampos, igénytelen, szivarozó, látszólag butanyomozó buktat le. Eleinte, a gyilkos mindig magabiztos, lenézi Kalambót. Később kezd tartani tőle. Nekem tetszik, írja B. De mi tetszik neked, amikor már megfejtetted, és újra meg újra ezt akarod látni? Tehát újra meg újra akarod látni, hogy megint megtörténik az, amit eddig mindig is láttál már? Mi ebbe a jó? Az, hogy a változatosság jönöjölköttet, írja a másik SMS író, csak egy több ezer éves nézet. A mai világban a kalámból az állandóság. Ez új görög filozófia. Hurrá! Jó, szörnyelkedem. Sziasztok! Három hétig tévé nélkül maradtam. Most, hogy van, megint, most, hogy van megint, már nem érdekel. Leszoktam róla, és jó nagyon. Gratulálunk. E, hallgat, e, hallhatóan utáljátok a kultívét, cool de állandóan nézitek, írja Péter. Kalámbó, a nép egyszerű gyermeke, túljára mocsok gazdag pökhendi befolyásos genya eszén. Ludas Matyi, Deluxe. De nem igaz, hogy gyűlöljük a kultévét. Cool például a kultévé cool az a csatorna, ahol minden nap láthattok South és arról jó. soha, soha nem érdemes nem arra. És ezért már... mindent megbocsájtunk. Tehát a Kult cool TV és a viaszat 3 az a két borzadályos csatorna, aminek két mentsége van. A viaszat 3-nak a, a Simpsons, és a kulszínelők? Cool... Jó, szerintem a Simpsons. <gül> Adrás szerint a helyszínelők is kisebb a csoportba tartozik, a Kultévének cool TV-nek pedig a South Park. És a Kult cool TV tényleg az, ami, az, amit hát hogy mondjam, a megítélésén egyedül ez a de, de ez azért nem keveset. De a South Park annyira jó, különben egy olyan zseniális, olyan brilliáns olyan... globalizáció kritikus műsora az... az de, ne, a... nem, nem, de minden, de egy kritikus műsor, Jó. Egy, egy olyan műsor, amelyik tényleg nem ismert tabukat tényleg neki megy minden, mindenkinek és mindennek, és leleple mindent és mindenkit. De tehát a... ha, Majka, ha Majka napja nem 24, hanem 48 órából állna, mert, mert, mert valami, ne, nem tudom, Kalambó, miért, kalambó csodát tenne újra. Kalambó mondjuk csodát tenne, és 48 óra, órában, tehát nyomná a hülyeségeit és az állatságait a vacsajostól, meg, meg az összes többi műsorástól a kultévén, cool akkor sem tudná ízlés rombolásba azt eh, produkálni, mint amit a South Park egy 30 perces eh, eh, epizódja egyetlen, egyetlen 30 perc alatt az ellenkező irányba épít. Hát igen. Nézzétek a South Parkot. Sajnos Jeremy Brett, aki azért jelentős simpati színész is volt, már nem él írja az sms író. Az a baj, hogy ti a kalambót kriminek nézitek, pedig a logikai, pedig az logikai játsma. Értelmes ember a sakkot sem utálja, írja Gerzson. Csak hogy a sakk, meg a kalambó között az a különbség, hogy a sakkot néha világos, néha a sötét nyeri, a kalambót pedig mindig kalambó és mindig ugyanolyan módon. Na nekem ez a probléma. De, de ne, ez sem lenne probléma, mert hogyha ez egy olyan sakkpart lenne, ahol Kasparov játszik, aki a világbajnok, különböző ellenfelekkel is mindig nyer, akkor az rendben lenne. A probléma az, hogy Kasparov az ötödik percben látja, hogy hogyan mattol. Tehát az viszont meg nincs így. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a ez még a sakban sem működik így, ami egy logikai játék. Tehát a Kalambóval pont ez a legnagyobb baj, hogy elvileg logikai játéknak hirdeti magát, meg kriminek, miközben kriminek gyenge, logikai játéknak meg egy olyan logikai bukfencsel kezdődik, ami tolerálhatatlan, az az, hogy Kalambó tudja az első percről kezdve, hogy ki a gyilkos.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 a magyar viszonyokat kritizálja, és a magyar viszonyok jellegzetes sajátos rendszerét leplezi le sms -ével. A pasas hazamegy, éppen keféli a nejét egy másik pasi. A neje így szól. Apukám, nekem higgy ne a szemednek. Ez mindenre igaz, ami ebben az országban folyik. A szélsőközépnek középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget a szénső középosztja.